retroevolución retroevolución retroevolución programa de chorro radio alma de chorro radio filispin filispin adelante cara adelante cara, cara atrás In cara atrás escucha retroevolución retroevolución Retro ¿Qué tal benbídas e benvidos a unha edición máis de retroevolución, como sempre aquí en Radio Philpin atravesou de 93.9 da FM de Ferrol e tamén atrveso de internet e a través tamén de TT radio tende comunidade Valenciana atraveso da rede internauta. Hoxe, un programa máis, como sempre con algunha novedade outra que non é tanto e, como sempre, algún chimpo cara ao pasado que nunca ven de mais. Así que, sin máis demora, es comenzamos a poñer o que máis os interesa, música. sleep with me with no. me you want to feel love now then you want to feel love now then no. you want to feel my heart now then you want sleep with me now then you want to feel love don't you want <occupy> un tema que aínda que xa saíu fai uns meses en formato eh pois sinxelo tamén aparecerá lo que se dá o primeiro disco grande de deluxo o grupo chileno o tubo chileno formado por Gastón Céspedes que xa falamos del aquí fai tempo e que quitou discos en solitario e eh, tamén de Monshá Hardy entre os dous practican esta mixtura entre música, disco, pop e eh, synth pop que a verdade eh, de, que douxes francamente moi ben, con moi vos resultados proximamente como digo sairá o primeiro disco grande e eh, que realmente a verdade xa non sei como chamar algo que en digital e que non é un EP, e tampouco un CD ni un LP así que te chamo disco grande máis que nada porque ten máis temas en calqueira caso estade atentos porque de lucho fan moi boa música con algo que min particularmente me gusta sobre todo como este don You Want un son moi disco funk que Quedáis eh, estupendamente. Así que atentos al próximo D de, de Lucho o dúo chileno que seguramente terá bastante éxito. Esta peza tan minimalista e drónica, se si se quere, está a cargo de Miguel Otero, unha das novas fichases do selo malagueño de música experimental electrónica e non convencional do selo, como digo, el Muelle Records, un selo que... Acaba otra vez, pasado verano, de sacar alguna referencia muy interesante como eh, este pequeños Círculos de Miguel Otero que o oh, podéis desatopar tanto en Digital, a través de BadCamp, como en una edición limitada a 50 copias. Ainda... Eh, Non escoitei este disco como eu coido que hai que escoitalo para falar dele como fago no meu blog, pero sí para poñelo neste programa porque non é só que axa que apoyar os selos e músicos que con este tipo de sons é difícil que teñan moita difusión por desgraza. Tamén, como sempre digo, non é unha música doada de escoitar que entre a primeira, pero no caso deste Pequenos Círculos, como outros do selo, pero centrándonos en Pequenos Círculos de Miguel Otero, a música que hai nese disco, si lle das unha oportunidade no sentido de que a escoites varias veces eh, Vayas, eh, ouvindo o desenrolo de cada tema esa sensación de tranquilidade de intimismo e eh, por que non de tranquilidade que é o que me transmita a mí nunha nunhas primeiras escoitas, pois seguro que a moitos de vos os vai gustar e eh, seguramente tamén para Parades, parades, perdón, un pouco A escoitalo máis detidamente Non se trata de que guste ou non Se non che gusta non hai nada que facer Pero sí que eu coido que Como non é música doada Hai que darlle unha oportunidade Como sempre, este tipo de discos Recomendo escoitalos pola noite Tranquilamente, con unhos voz auriculares A un volumen non moi alto pero sí o suficiente, como digo, para ver todo ese desenrolo que hai eh, dentro do tema, porque senón moitas veces a moitos de nós pode parecernos que é todo lineal, e que non hai ningún cambio, eh ni moito menos hai cousas moi bonitas, estupendas e interesantes como este tema que acabamos de esquitar, que se chama El ritmo dunha madre de Miguel Otero en o seu primeiro CD Pequenos Círculos Atraverso de El Muelle Records final do programa poñeremos outro tema deste interesante disco inquietude a relaxación de Miguel Otero, este clásico dos oitenta non moi recoñecido agora mesmo, tal demasiado esquecido que foi este éxito este hit que tuvo o grupo británico Big Bang, con este Papa's Got a Brand New Big Bang, un tremendo tema de funk un tanto tolo e moi orgánico que en 1982 tivo, como digo, un éxito notable, un estupendo tema que sempre ben ben lembrar por ten ese ritmo, esa gañas de facerte bailar é un tema, como digo, que aínda que foi éxito nos 80, Eh, xa os danos a quinta, estamos moi acostumados a que soe moitos temas dos oitenta pola radiofórmulas este de pickback polo menos na radiofórmulas estatais apenas soa por non decir nada sempre ven estupendamente lembrar eses temas que estaban agochados nos LPs e que pasaban bastante desapercibidos sendo uns temas estupendos e que algunhas veces un pensa que estaban millor que os xinxelos que se editaban do mesmo, no meu caso porque estes son de Corgis que sempre serán lembrados por o tema fabuloso de todos temos algo que aprender everybody's gone sometimes learn sometimes, perdón pero eh, o que hai que recoñecer é que de Corgis é eh, deses grupos que deixaron non só un tema que si sí que foi un éxito mundial un auténtico eh, bombazo senón que a súa discografía contén estupendos temas de puro e auténtico pop. Así que está ben sempre lembraros e recoñecer pois temas tan estupendos como este Drown Unquartered que estaba dentro do seu LP titulado Doom Waiters e que editouse en 1989. Seguimos aquí, amigos, en retrovolución grazas a Radio Filispín a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que a atraveso do 93.9 da FM de Ferrol fai que podas escoitarnos e tamén atraveso de internet o igual que radio pola rede internauta e dende a comunidade valenciana seguimos aquí. E, como non, como xa sabedes, que este programa moitas veces non sigue unha liña normal que mellor que este caleidoscopio de, de Ornette Colliman Quartet dentro do de seu álbum de 1960 titulado This is our music. Ornette Colliman, un dos grandes saxofonistas da historia do jazz, con este tema de auténtico Free Jazz e Amin sin ser un entendido no tema do jazz por suposto, pero me parece un tema moi avanzado para que época non era por sorte o único pero é un tema fascinante xa que a liberdade da música é total, pero algo que conquiren sempre os músicos de jazz é confluir nunha base común é facer temas fantásticos como este caleidoscope de The Ornetted Colliman Quartet unha cousinha máis aquí en retribución que nunca ven de máis escoitar after the world was loved was loved was loved was seguindo un pouco con este estilo, pero xa máis acid jazz. O tema titulado City Lights Part 2 de Patrick Porzinger podía atopase no primeiro recopilatorio de Future Sound of Jazz. Un estupendo recopilatorio igual que os dazasete que se elevan dende 1996 donde a verdade é que si nun principio si que hai ese acid jazz ou future jazz nos primeiros volúmenes tamén é verdade que un pouco eclético, hai un habano moi extenso de sons entre ese Free Jazz, digo, perdón, Future Jazz, Acid Jazz, pero tamén sons electrónicos que en momento son un tanto house, to son un pelo techno e un pouquiño de música, de vanguarda e o que podemos atopar nestes recompilatorios, como digo, feitos polo Xelo Compost dende 1996, este... City Lights estaba no primeiro o cal recomendo porque para min un dos millores os primeiros estaban francamente ben non digo que sean imprescindibles pero si sí moi moi interesantes o resto tamén tampouco desmerecen pero os primeiros si sí que podía comprobarse totalmente as pulsacións dos sons que ian de cara aos clubs. Os clubs máis eh, in, máis cool e tamén os máis arriscados en certa maneira. Así que, xa sabedes, escoitade algo de, de Future Song of Jazz e xa me contaredes. tipo de programa volveríamos con él con Miguel Otero este tema tranquilo sosegado intimista titulado Nana sobre la hierba que tamén poderedes a topar dentro do de seu álbum que acaba de editar o celo malagueño El Muelle Records e que lembrou para todos vos que titulase Pequenos Círculos, e que podedes atopalo tanto en VazCamp como en formato CD, unha edición limitadísima con unha estupenda presentación, que xo so vai ser de 50 CDs. A seguinte semana volveremos con outra novidade do selo malagueño e Seguramente vaivos a causar unha impresión boa e sorprendente, pero xa falarnos a bindeira semana. o músico Pitzilei, que era un dos membros do grupo Pum de Bozcocks, sempre tirou cara aos sons bastante electrónicos cando facía discos de xeito individual. Tamén collía ao productor Mastin Rusten, coñecido por estar ca Liga Humana no mítico Dare, E aquí neste Witness of Chance pode notarse a mando produtor, porque incluso ese son sintéticos pode lembrarnos o Love and Dancing de The Human League que non era outra cousa ese LP Love and Dancing unha remixtura, unha revisión de temas do, do Escodare pois aquí o mismo este versión daf de eh, Witness of Chen de Pitzile o membro de, de Boscoq no ano 1981. Unha auténtica gozada para todos os que gustamos deses Maxis dos 80 con esas caras Bs, esas remisturas que facían ...una gozada de tema... que non hai moito que engadir despois de escoitar o tema, un deses temas clásicos do Tecnopop estatal, a cargo de bíceps un grupo moi efímero, pero que deixou este tema, muñeco de ficción hit total, é un moi bo tema, porque todo hai que decilo, 1985 será o ano donde saiu este estupendo tema... que a moitos de nós fainos lembrar moitas cousas. E, amigos, con este muñeco de ficción... chegamos ao remate do programa por esta semana. Lembrade que estudexedes aquí... neste programa moi eclético... e, se se quere, un pouco raro... pero a min gusta facer estas cousas porque coido que quedan moi ben. Pois, como digo, grazas á Radio Filipin, A Radio Libre Comunitaria a través do 93.9 da FM de Ferrol, tamén a través de internet, ou igual que de Terra Radio dende a Comunidade Valenciana emitindo a través das ondas internautas. Remata o programa e Gra de que estaremos a semana Pindeira Unha perta edico o próximo programa Amigos Retroevolución, retroevolución, retroevolución. Un programa de short radio, además de short para radio filipino, filipino, hin cara adelante, hin cara atrás, cara atrás. Escúchala, escúchala, retroevolución, retroevolución. Retro